dalam masalah masalah solat lima waktu yang tercantum di dalam kitab Al-Nasaih Al-Dinia Sayyidu Habib Abdullah bin Al-Haddad Rahimahullahu Ta'ala Qala Sayyidu Al-Musallif Rahimahullahu Ta'ala Qud kullu." li ma'rifatissalati ssalih radhiyallahu anhum ee jalalati qadri issalati wa 'izami mawqi'iha minal din setelah diceritakan bagaimana sebagian orang-orang salaf orang-orang yang hidup pada ibadat-ibadat yang baik di dalam melakukan solat sebagaimana yang sudah diceritakan hingga ada terjadi apapun tidak mengerti dan tidak merasakan karena sudah masuk dalam solat dan betul-betul tawajud kepada Allah Subhanahu Wataala hingga tidak tahu apa yang ada di sekitarnya ini kesemuanya wahada puluh dan ini kesemuanya lima alifatil salafus saalih radhiyallahu anhu, karena makrifat ulama alsalafus saalih radhiyallahu anhum, di jalalati qadis salat dengan kemuliaan rajat salat. Dan wajahmu mukaimnati dan besarnya ketujuan solat di dalam agama. Jadi ulama-ulama salaf, orang-orang zaman salaf melakukan solat sebagaimana yang diceritakan itu, karena makrifatnya mereka tentang. Kemuliaan dan ketinggian serta kebesaran derajat salat dan kedudukan salat dalam agama Islam hingga mereka melakukan sebagaimana yang sudah diceritakan tukushuannya, tunduknya, mawczuhnya dan sebagainya. Waktu balasan dan telah sampai kepada kita. Allah taala. Wassama'a A'mal a'ma salati ala 40 alf safin minal malaika. Telah diceritakan hingga sampai kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi amal-amal perbuatan salat itu kepada 40.000 baris malaikat Jadi sholat ini Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibagi Kepada 40.000 baris Dari malaikat-malaikat Di dalam setiap sholat ada Semuna Al-Fad Ada 70 ribu Kita bisa hitung saja 40 ribu Baris Setiap baris Ada 70 ribu Mereka Asyarah Minda yang sepuluh ribu tiang layar kaum malaikat-malaikat berdiri, tuh berdiri mulai diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Berdiri sama dengan orang melakukan salat waktu berdiri berkuyang dan mereka tidak rukuk-rukuk sama sekali. Terus pergi. Jadi minyak khalakah Allah ialah nukiam. Mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat mereka terus pergi. Wa asharaton rukun lai sujud dan ada lagi sepuluh garis, Mereka rukuk saja. Sudah mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat mereka rokok saja. Tidak setuju <tuh> Wa asyaratun dan sepuluh ribu baris Sujudun Mayar fa'ud Mulai diciptakan oleh Allah Hari sampai hari kiamat mereka sujud saja Tidak bangun-bangun Wa asyaratun dan ada sepuluh ribu baris Ku'udun Jujud saja Layakumuna Jadi bentuk sholat ini Oleh Allah SWT dirupakan malaikat-malaikat Yang mana diatur oleh Allah SWT 40 ribu baris Setiap baris ada 70 ribu malaikat 10 baris berdiri 10 ribu 10 ribu baris berdiri Sepuluh ribu baris rokoh, sepuluh ribu baris sujud, sepuluh ribu baris. Nah, mereka itu diberikan itu datuknya oleh Allah mulai diciptakan oleh Allah, Allah sampai hari kiamat. Nah ini kesemuanya bentuk solat itu sekaligus oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jalankan kesemuanya dengan secara lengkap kita ya berdiri ya rukuh ya sujud ya duduk dan sebagainya ini harus kita jalankan sekali terus nah, ini menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi salat oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi tugas kewajiban yang sangat mulia yang sangat tinggi. Wa jama'a jami'a lalika li'adil mu'min Dan semua yang di jama'a kumpulkan Jadikan satu oleh Allah SWT untuk hamba yang mukmin Hanya dalam dua raka'at ya. Kita umat Nabi Muhammad SAW Menjalankan salat dua raka'at Apa yang kita lakukan ini Modelnya, bentuknya sama dengan apa yang dibentukkan oleh Allah SWT dengan barisan-barisan malaikat-malaikat tadi, padahal malaikat dipisah-pisah, berdiri sendiri, susut sendiri, ini sendiri macam-macam, dipisah, dijadikan sekian. Tapi oleh Allah sekaligus kesemuanya dikumpulkan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW kita jadikan hanya dua rakaat mencakup semua, dari mulai awal sampai akhir, ya berdiri, ya rokok, ya cocok ya Ini maksudnya hai Nabi Muhammad SAW Dan wasallam jal ke gentra jal salat founder oleh syekh muslim pengajar tadabbur ya founder jabari jabari syifiki jabari baliti ايضا ما بنته مفضله على عباد المؤمنين besarnya <San> pemberian Allah dan kemurahan Allah atas hamba-hambanya yang mukmin. kita bisa tahu bahwa iya hakiman besarnya nikmat Allah SWT dan besarnya fawal atau kemurahan Allah SWT yang diberikannya kepada hamba-hambanya mukmin, yaitu umat Nabi Muhammad SAW waqad qala alaihi salam Ma Salawat salawatil khamsi ma salu nahrul ghamrid ala bab ahadikum yabtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin khamsam marrat nati Muhammad SAW telah bersabda menyontokkan atau memahamkan salat itu seperti apa Parumpamaan ba, sholat lima waktu itu Sama dengan sungai yang lebat Yang keras airnya Jadi nahrir gomreng sungai yang lebat Sungai yang penuh airnya, yang keras Yang mana sungai lebat tadi? Penuh airnya jernih, bersih, mengalir cepat Ala Dabi Ahadikun di hadapan pintu rumah salah seorang dari kamu, yak ta orang tadi masuk ke sungai tadi, yak ta masuk atau menembus, artinya mandi di sungai tadi, fikul liau min walailatil hamzah malak pada setiap hari dan malam lima kali. Nah, jadi salat lima waktu ini diumpamakan, dicontohkan. Seperti sungi Di muka pintu Salah seorang dari kami Sungi ini penuh airnya lebat airnya Jernih, bersih Mengalir cepat Orang yang mempunyai rumah itu Setiap hari Mandi di sungi itu 5 kali nah, Kalau yang sudah begitu Bersih, jernih, penuh airnya Lalu orang mandi Sampai 5 kali dalam setiap hari, siang dan malam afatarawna zalika yilbeqtihi alaihi mindarani say'an maka apa kamu lihat yang demikian itu akan menyisakan, menetapkan adanya kotorannya say'an sesuatu kalau Allah Nusra'a mandi kembara-kembara sampai 5 kali dalam air demikian, apa masih badannya kotor Tentu tidak Tentu saja sudah bersih Garon itu kotoran badan Soalnya bulatnya ini garon Apa masih ada kotoran badannya? Tentu tidak Nah begitu juga salat lima waktu Kalau orang melepati solat lima waktu Dosanya terlalu reproduksi Walaupun tingkat-tingkatnya itu harus dosa besar kecil kalau dosa besar ada ketentuan Dan tobatnya nah, Jadi setiap hari orang Dertimpa oleh dosa kecil Dan dosa kecil banyak sekali Lalu dia menjelaskan selama 5 waktu Dosa-dosa kecil ini Selalu terhapus hilang bersih Adapun dosa besar Bagaimana yang sudah terangkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW hmm. Harus melalui tobat Bagaimana mestinya Salat lima waktu Malapur Cusa nah, Sebagaimana yang disabdakan lagi Oleh Nabi Muhammad SAW <tuh> As-salatu ilas-salati Kafaratun lima Bainahuma Tidak Tunibatil Kafair nah, Salat ke salat Ini malapur Cusa di antara keduanya, Selajinya ditinggalkan dosa besar. Jadi kalau orang sholat duhur, dosanya antara suku sampai duhur ini terhapus. Kalau orang sholat asar, dosanya antara duhur sampai <tuh> asar ini terhapus. Orang sholat maghrib, dosanya antara asar dan maghrib terhapus. Orang salat isyak, dosanya antara mahlib sama isyak terhapus Orang salat subuh, dosanya antara isyak sama subuh terhapus Jadi kalau orang sholat inawakku dosanya terhapus semua Selagi dia meninggalkan sholat, eh, meninggalkan dosa besar Jadi hadith ini menunjukkan yang terhapus itu dosa apa? Dosa kecil Kalau dosa besar tidak bisa, harus mulai coba Ada orang setelah mencurus Mencuri sedap, dia jalsa bor, allah mahu dosa mencuri sedap belum tahu tidak bisa tahu sama sekali macet dia maha taufik, kalau dosa dosa kecil, ayam dapat bor. Maka di hadisnya as-salatul ila salati, salat ke salat ini kafal, kafal itu pelar buran atau menghapus menutup atau menepus menepusan. lima penyelamat bagi apa yang ada di antara dua solat tadi dari apa? dosa-dosa selanjutnya orang itu meningkatkan dosa besar jadi yang terhapus dosa kecil dosa besar tidak dosa besar harus melalui tobat nah, dosa besar itu pun banyak ada yang katakan 75 jam, ada yang katakan lebih daripada 70 jam Lalu dosa kecil itu kalau terus menerus dia menjadi besar Al-Isra'u al-Kabirah Jadi terus menerus melakukan dosa besar menjadi Kabirah Jadi terus menerus melakukan dosa Apa kecil? Al-Isra'u al-Sawahir Kabirah jadi, terus-menerus melakukan dosa kecil menjadi dosa besar. Jadi, al-Israr al-Sawir, cakiratul. Terus-menerus melakukan dosa kecil menjadi dosa besar. Wa kana Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Saya Abu Bakar As Siddiq seorang sahabat yang utama dan seorang sahabat yang sangat mulia maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan manusia keseluruhannya pangkatnya di bawah Syeduna Abu Bakar As-Siddiq setelah para Nabi jadi setelah para Nabi pangkatnya orang yang paling tinggi adalah Syeduna Abu Bakar As-Siddiq Al-Tertip, Umar Osman Ali dan lain-lain. Sehingga -lain. Allah kal'asib itu berkata. Eh, dalam keadaannya. Iza ha'adar waktu salah, ya'udhu. Kalau datang waktu salah, ya berkata. Qumu ila narikum, alati awqattumuha fa'ati'uha. Bangunlah kamu kepada apimu yang kamu nyalahkan itu, lalu padamkanlah api itu. Sebabkan kalau mau solat, omong orang om, nasihat itu, hei, bekas-bekas bangun, bangun, berdiri, berdiri kepada api yang kamu nyalakan, lekas padamkan. Apa maksudnya? orang membawakan api lalu semadahkan juri duddin azukh yang dimaksudkan dengan sebutan anar an api tadi adalah jisab wabiqfa'iha dan yang dimaksudkan dengan imam madamkan api tadi yal arbiama ila solat tangkit kepada solat jadi Sholat nakam sa kamu demi untuk memadamkan atau menghapuskan dosa satu-satu. Jadi dosa satu-satu yang kamu lakukan padamkan sekarang. Dengan apa? Dengan melakukan solat. Jadi orang yang melakukan solat berarti terpadam atau terhapus, terlebur dosa dosanya. Kenapa? Si nabi kalsibika menyuntukkan dosa diintenat akhir memang. Dosanya itu akibatnya orang dimasukkan ke dalam api maka nah, salat untuk maqsur ini sebagai kaparoh sebagai terhapus. Nah, jadi setiap orang melakukan salat terhapus dosanya. Selanjutnya tidak tidak kita besar. Fa innahu mukafirun syyad mu'mizirullah karena sesungguhnya bangkit kepada salat. Kiri ke salat, menjalankan salat ini adalah mukafir menutup malapur kesalahan kesalahan dan menghilangkan kesalahan kesalahan. Jadi mukafir, malapur, resiyat, wamuz, dibun, jadi menghilangkan, menghilangkan kesalisan. Allah Taala wa akhun salat al tarafin nahari wa Allah bangun ayat dan dirikan salat di dua tepi siang ayat pagi dan sore nah, termasuk salat subuh maghrib asar wa zulafam min al-layl tasbih kepada malam azan maghrib asratni isha Sorat di pagi, sabit, siang, dan malam sore. Agianya subuh, ya mohar, ya asar. Kalau sudah pada leis, bagai malam, ya maghrib, ya bisa. Jadi jumlahnya solat lima waktu. Ya subuh, awal hari, siang, mohar, asar, terus malam, maghribnya bisa. Jangan solat ini. Lalu. Dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini Innal hasanati Yirhib nasiyat Sesungguhnya kebagusan-kebagusan itu Menghapus atau menghilangkan Keburukan-keburukan Jadi amal-amal soleh itu Menghapuskan dan menghilangkan Amal-amal dosa Innal hasanat Yirhib nasiyat Hasanat itu amal soleh semua amal yang beridzoy Allah Subhanahu Wa Taala termasuk amal saleh, termasuk hasanat, wasiyat. Semua amal perbuatan yang tidak meribet Allah Subhanahu Wa Taala, artinya perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas dilarangnya, artinya amal dosa. Dalam hal ini yang dimaksudkan solat-solat itu melarbor wasiyat melarbor dosa. Walaupun ayatnya secara umum semua kebaikan melarbor dosa. Ke Dosa, tapi dosa-dosa kecil Dosa besar harus melalui tobat Yang waktu itu tadi Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat nah, Memang semua atau segala sesuatu itu Kalau saya sampaikan Yang dapat mengambil manfaatnya Orang yang mau menjalankan Jika tidak menjalankan tidak dapat sama dengan Al Quran. Al Quran itu diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Tapi yang bisa mendapat manfaat Al Quran orang yang mutaqim. Kalau anda mutaqim, anda bisa ambil manfaat Al Quran. Al Quran untuk semua, dipaca untuk semua, diberikan untuk semua, disampaikan untuk semua. Tapi yang dapat mengambil manfaat Al Quran ialah orang yang mutaqim yang mal. Maka jumpa ayat. Allah s.w.t menunjukkan bahwa Quran diturunkan untuk semua manusia syahrul ramadhanan lalli unziah quran hudad linnas lalu di sana alif lamin zhalikal kitab lamin zafi hudad lil utaqi ini bagaimana? Quran il di semua orang tapi yang dapat manfaatnya adalah orang utaqi nah ini semua ayat, ayat ini berjadik ke peringatan tadi siapa yang bisa mengambil pernyataan? linda kalau tidak, tapi tidak. Tidak, tidak, tidak, yang tidak mau ya tidak ada manfaat apa Sama dengan Al-Quran Balakit innal jiklah tanfa'ul Mukminin, Tanfa'ul Mukminin Orang yang percaya yang mau ini yang berapa Yang tidak, bagaimana? Eh. Ya. Ya. Sama dengan orang menjadikan makanan Hidangan untuk lima orang Mari, ini lima Hidangan ini saya sediakan untuk sampaian-sampaian lima orang ini Lalu yang tiga makan, yang berapa makan? Yang manfaat yang mana? Yang dapat manfaat, manfaat yang mana? Yang makan Karena sama sesuatu Maka Allah menyebutkan zalika zikro, zikro lazabah lazat diri zakat orang yang ingat, yang ingat yang ingat yang mau terima. Nah, jadi solat itu termasuk hasanat terbukar baik meluber sajiat atau untung sekali orang yang selalu menerasi solat. Berikut juga. Ayat yang ini lakarnya umul inal hasanat semua perbaik berlaku. Nusa dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk ta'alaful albi sahabat ini tukar silubun. Jadi ta'alaful albi itu menjadi kasfaratul dir, jadi kasfaratul fudus. Begitu amal macam-macam. وَقَدْ warada, أَنَّهَا لِلْآيَةِ Ada di ceritakan Astab-musabtab turunnya ayat ini نَزَافِرَ جُلِدْ أَصَحَابَ مِنَ مُرْحَةٍ مَا دُنَ Ada orang laki-laki ya, yang keuntungan dia berbuat Apa menyentuh, apa mencium dan sebagainya Tapi tidak berbuat perubahan yang, yang dosa Orangnya lalu orang -orang takut Takut datang kepada Nabi Muhammad SAW وَجَأَيْا رَسُولِ اللَّهِ يَسْأَلْهُ عَنْ يُقِنُ عَلَى حَدْ orang jatuh kepada rasulullah minta dihukumi sebab sahabat, sahabat, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang ada kadang-kadang orang salah ini semuanya adalah putrat iradat Allah SWT wa taala kita ketemukan itu untuk menjadi ketentuan hukum nah, maka sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin waktu itu kalau berbuat salah lo sekarang berbuat salah, sekarang dia takut menyesal lalu laporan Nabi untuk ditindaki hukum Bukan sembunyi lari dari hukum tidak, tapi malah untuk ditindaki hukum nah, Ada orang berkata demikian, tidak salah Berhubungan dengan salah, tapi bukan dirinya Dia bisa kecil Lalu sampai pada Allah SWT minta dihukum, dia kira ini bisa bersam Minta ditindaki batas hukum syariat Hat. Habib itu batu hukum syariat Sudah Salam Ya Ruda alaihi Orang yang lapor tidak dijawab apa-apa lagi Nabi tidak jawab apa-apa Hatta uqimati sholat Sa'adik kamat Waktu kamat sholat Orangnya ikut solat. Salam maaf alaq Maka setelah selesai min sholatin, Nabi selesai sholat Dan jamaat dari selesai sholat Orang tadi dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istahdaruhu fa qala alaihi hadhihi ayat fataqan jawaban kamu tadi fa ati bis salat wa ati bis salata qarat an nar wa zulfan al-layl innal hasanat yunhiddus dalil dalika zikralil jati mah am orang tadi kesalan tadi bisa terebut jadi itu terkait dengan amanah. Bukanlah macam, kalau tanya, ada lihat sahabat, pelinasi aman. Ya tuan, ini khusus untuk saya. Apa umum untuk segala manusia? Dia boleh tapi ini umum untuk siapa sahaja pelinasi aman. Jadi ayat ini bukan khusus untuk orang itu, tapi untuk umum. Hukum ayat air doa itu turun walaupun sahabat pun pusatnya khusus tapi maksudnya untuk umum. <coughs> Jadi ada suatu peraturan dalam syariat sampai dijelaskan al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ini peraturan idai. Al-ibratu yang janggal. Al-ibratu bi umumil lafaz umumlah banyak lah khusus si sadar tidak dengan khususnya sadar jadi sahabatnya khusus orang ini, terus turun ayat tapi ayat ini untuk siapa? untuk semua sudah, saya contohkan waktu ayat ya ayyallazina aman khulufi simikafah wala tatbami khubus syaitan inalukum ini khusus Menebar Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi masuk agama Islam, dan beberapa kawannya betul-betul gurni, -betul Islamnya penuh ikhlas, hanya masih dia memegang dua tradisi dari Sair, menghormat hari Sabtu dan menghalalkan daging unta. Sebab itu ditekor oleh Allah. Jadi akhirnya sahabat-sahabatnya menebar Abdullah bin Salam, masuk agama Islam. Keseluruhan dari kelangka sehat, asalnya. Tapi ayat ini khusus untuk Abu Bin Salam untuk apa umum untuk umum. Nah, jadi al-Ebrat tu di umum melafat lah, di khusus sesadat. Ada asbab berdustur, asbab berdustur. ada, sama dengan ini. Ada orang hubungan dengan orang perempuan, dia telah lakukan makharinya, tapi tidak berzina. Lalu dia takut, dia ya, usah hukumnya saya, saya dosa, Bagaimana? Tak jawab oleh nabi. Kamu sholat, itu sholat, selesai sholat, sambil berdaya Jalan kanlah sholat, dirikan sholat Hasalat itu meletakkan Jadi kamu tadi menjal sholat, sholat kamu itu meletakkan dosa Orang lainnya, tanya, ini untuk saya sendiri apa tidak? Apa yang saya katakan, oh bukan, ini untuk manusia semua, bukan kemudian Jadi kita dapat ilmu sekarang, bahwa. Walaupun sahabat-sahabatnya itu seseorang atau lain sebagainya, tapi maksudnya ayat untuk hmm. semua. Ya, tadi jual-jual Saya sebutkan peraturan ya. syariat, al-ibratu angebat bi-umumil lafam lah dikhususai sahabat. Ini berat-at-at. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu SAW berbuah linnasi'amah. Oh okay. nasi Kata al-Syeikh al-Sanib rahimahullah wa ta'ala. Ma mahamil masalah ayat tadi. Wah, ini kalau wow, gitu. Wa fi dalilu. Kalau gitu dalam ayat ini ada jahrir, ada bukti. Ala anna s-saghair minal sayiat tuqaffar disolawati waghairiha minal hasanah perbuatan perbuatan dosa kecil itu pun termasuk sayiat dan dapat terhapus dengan salat dan lain-lain daripada amal hasanah orang berangkat mengajikan ilmu dosanya terletur dosa kecil orang berpikir dosanya terletur Orang sholat daco, dosa nyata lebur. Orang yang tidak berziarah, dosa nyata lebur. Orang menjalankan puasa, dosa nyata lebur. Orang menjegal haji, dosa nyata lebur. Lah, tak tapi ini kesemuanya dosa-dosa dah ini. Hanya masalah haji itu karena besarnya haji. Banyak ulama-ulama menjelaskan dan terangkan ada berdasar. Kalau orang haji, walaupun dosa besar itu terhapus. Illa bain, kecuali utang. Perang fisa billah, dosa semua terhapus Kecuali utang. Saat pernah ada orang. Datang pada Nabi Muhammad Sallallahu di waktu semua ini. Ya Allah, kalau saya kukur dalam edam perkumpulan, apa dosa saya terlebur? Atukhafawani apa terlepas semua dosa saya kalau saya gugur dalam iya, asal kau maju tidak mundur dan ikhlas jadi asal kau ikhlas, maju, tidak mundur, terlepas dosa pelangkat orangnya, sudah sampai sana panggil lagi, balik, balik, kembali kamu tadi tanya, tanya apa? ya Allah kalau saya ini gugur dalam medan pertempuran ini apa dosa saya, semua gugur terus saya lihat iya, asal pada ikhlas, maju dan tidak mundur, kecuali hutang. Ini jembat turun. Jadi waktu Nabi jawab pertama tadi, belum tahu Nabi. Sudah dijawab, cepat-cepat jembat Ahmad katakan, kecuali hutang. Hmm. Gak bisa. Panggil <gih> lagi orangnya, semua dosa pun telepon. Berarti semua loh. Ya kecil dan besar, telepon, kecuali apa? Hutang, ada sangkut pandi ke jelaskan haji itu juga begitu tabiat tabiat, tuntutan-tuntutan ini telur ya, besar sekali nah, tapi sah umum adat besar besar ya, yang sih yang telur ingin amal-amal perbuatan hasanah di samping ganjaran ini tidak menghapus ganjaran ganjaran kan tetap ada anggap ada so orang sholat sholat zuhur ganjaran sholat kan tetap kan ada dosanya ini telah ini hadiah dari Allah SWT kajaran tetap nah, jangan dianggap wah ini hanya untuk memperdosa, tidak ada kajarannya bukan begitu, kajaran tetap nah, hanya rahmat Allah SWT fadwal Allah SWT kemurahan Allah SWT dosanya di nah, ini keuntungan kita sama dengan, kalau orang menjadikan amal baik, lalu dapat kenikmatan dunia, sabar amalnya ya Itu hadiah, belum ganjaranya Pahalanya nanti di akhirat Wa innama tuaffawna ujurakum yaumal qiyamati Tentu <tuh> sekarang, ada orang bagi yasin sudah betul yasin illa'i ta'ala, baca illa'i ta'ala Tidak berganjaran baca Qur'an Dia diberi hadiah oleh Allah dunia aman selama Orang baca surat waqiyah seluruh malam Iya Ganjaran membaca Qur'an tetap Se-Suhiman namus asalillahi Pahala, jauh pahala Lalu oleh Allah di Gansar-Gariz Itu tidak sangat malam, ini Haji yang hidupnya nah, Sekarang ada yang bertanya, kalau sengaja saya baca Yasin, biar aman Baca waqiyah, biar Gansar rizkinya, laris tukunya Bagaimana? Ikhlas apa di ikhlas itu? Itu tetap ikhlas, silahkan tidak. Jadi itu tetap ikhlas, karena lillahi wa ta ta'ala. Karena diri saya tuankan, masuk ikhlas pada Allah kan tiga. Takut, siksa, ingin, pahala, syukur pada Allah. Ini termasuk ingin pahala, berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca surat waqiyah, faddiat malam selamat dari malarat. Man qara al waqi'ata lailatal laila tin amina minal fakq. Barang siapa membaca surat waqi'ah semalam selamat dari melarat. Ada orang sekarang saya baca Berdasar berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Saya baca mengikuti Nabi, kan ngingetin lagi Nabi mengatakan bahwa siapa membaca surat waqi'ah semalam selamat dari melarat. Saya baca sekarang. Nah, baca saya kan mengikuti Nabi. Ini la ilaha illa tukun dipuji orang bukan. Ilahi taala. Ini pahala membaca quran sudah tepat Sekarang ada hasil apa? Ya, Rizkinya kan saat tidak saling mengharap Ini namanya hadiah dari Allah SWT untuk judulnya Selama yang dikatakan pahala dan gajaran Allah SWT itu kaji nama tuwafbawna ujirroqob Ya Allah berkata apa? Yang dikatakan gajaran itu dikasihkan kapan? Bisa yang berkata Kalau dikasihkan di gajarannya dia berakhir akhirat melarat Gak punya apa -apa. Ya apa yang papa? Ya, sudah kerja, baru kerja dikasih dulu atau kerja dikasih habis. Maka kita kerja pada Allah Subhanahu bukan, arian, bukan harian, bukan harian, minggu, bukan mingguan, bukan bulanan, bulanan bukan tahunan, paling umuran. Umuran. Kalau sudah habis umurnya kembali ke akhirat ke alam bar, kalian dikasihkan Jadi waktu itu kalau dikasih harian sudah habis. Minggu ya, abdi habis. habis bulanan bulan harus bulan habis, ya itu semua. Tapi dikasih oleh Allah, nanti. Tapi di dunia diberi hati, ya. nah, ini maksudnya. Jadi amal-amal so amal-amal salat, amal-amal soleh, amal rohasanah, melapor dosa, ganjarannya tak, tak ada yang disarikan. Apakah jalan nah, itu? Lah. ini bukan begini. Wah sudah, untung sudah, dosa saya terlapor, ganjaran jangan diharap. Wah cuma begitu. Betul dah jalan ya, asal ikhlas diri ta Taala, kalau Taala tadi saya cakap takut siksaannya Allah, ingin pahala dari Allah dan syukur Allah Subhanahuwataala. Dasar yang semua mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jadi masalah. Kalau orang baca yasin, orang baca wakilah, orang baca salawat agar aman, agar terhindar dari balas, agar Gangsa riskinya. Begini ini ikhlas apa enggak. Ini tetap maksud ikhlas. Ada hasilnya, malah hasil pahala dan hasil apa yang dimaksudkan. Ini asal betul ikhlas. Yang ada ikhlas itu tidak ilahi ta'ala. Tidak melalui saluran yang semestinya. Risa. Jadi namanya itu ikhlas. amal-amal soleh di guna tawassul bisa. Jadi amal-amal soleh di guna tawassul bisa. Lukas telah pernah ceritakan ada tiga orang ini ada sendiri cerita hadis sah di alkitab Muslim ada tiga orang tiga kawan tiga pemudar ini dapat pergi mengubara akhirnya hujan masuk gua setelah tiga orang ini masuk gua gua ini lalu tertutup oleh batu ada batu terkencet menutup gua itu untuk rapat dan sekuat ayam ada sekuat bagaimana Malah ini masing-masing omong sudah kita minta kepada Allah bertawassul dengan amal-amal soal. -amal. Saya pun minta ya Allah, saya turunnya ibu begini-begini berbila jen. Kalau itu saya ikhlas, tuh wajib. Yang mana tidak? Yang satu begitu jual akan berbuat muka masyarakat, tapi akhirnya burung tak takut pada Allah. Kalau saya ikhlas, tuh ya Allah. Yang satu punya guru orang kerja, lalu bel dipenuhi. Ya Allah kalau saya ikhlas, hmm. akhirnya buka sama sekali, nah, ya. jadi tiga orang ni tawasul dengan amal seolah-olah ya, Alhamdulillah, ya, ya. ada ceritanya nah, Jadi boleh, kita baca yasin, berbicara, ya Allah dengan barakatnya surat yasin, berilah keselamatan kampung saya Amin satu <tuh -tumatum> Atau baca waqi'ah, ya Allah dengan barakatnya surat waqi'ah, berilah rizki saya, tokoh saya berlari, saja. Nah, Jadi amal-amal soleh ini supaya digunakan tawal baca surat nariyah, surat <kuh> ikhfa, surat biasa atau apa saja untuk atau orang apa saja pokok amal soleh, amal soleh digunakan tawal selesai. Nah, atau langsung dijalankan dengan apa yang dijaga Nabi sah baca ini dapat sekian, dapat begini. Saya baca menurut ini, menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah, jadi jelas <tuh> Amal-amal soleh Dapat digunakan Tawah <tuh> nah, Jadi Termasuk Apa yang disabdakan Yang eh, difirmankan oleh Allah Subhanahu SWT Innal hasanat Yizribna sayiat Diterangkan oleh Syekh Musa Netwa Kalau begitu Fihi talilut dalam masalah ini ada dalil ala an-sawa'ir minas sayyi'at tukaffan salawat wa ghayriha min al-hasanat maka jihadisna ulama bi bersabda wa at bi al-hasanata tamhuha ada hadis kan juma hadithika ittaqillah hayth ma kunt Wahabi seiyat al-hasan tak kuha, wakwalikin nasa bikuwin hasan. Takutkan kamu kepada Allah. Mana sedekah berada? Dan kalau amal perbuatan salah seiyat tututi kejar dengan amal hasan, hana supaya bamen hapusnya. Terus, kaulah pada manusia dari akhlak yang baik. Di sini sesuai dengan ketelangan ini. Wahabi esaiatar hasanata apa perlu yang tamhuhah? Jadi segera tututilah amal keburukan dengan amal yang hasanat yang baik supaya apa? Tamhuhah menghapuskannya. Jadi, secara luas diterangkan, terutama dengan melalui tobat, tobat itu masuk hasanat. Tapi untungnya, dosa dua kecil dapat terhapus langsung dengan amal-amal hasan. Maka orang jangan menghina amal hasanat, walaupun kecil bagaimana. Walaupun kecil, jangan dirinya. Anggap sebutir nasi, saudara. Ini, masuk jika kolam itu ada ikan, kasih. Ini masuk amal apa, itu? Hasanat walaupun kecil, ini tu ada berapa pahalanya, besar pahalanya. Asalilahi, ta'ala alam apa yang menolong. Anggap sebutir gula lebih kecil lagi, gula pasir, ini, ya kecil. Ada, ada semua itu. Sekian ya, <laughs> kecil apa biji gula ini, ya botol gula berapa, perit semua itu, kesian semua itu. Ini, ini benar Sambil itu kan orang Ghazali. Waktu dia mengarang kita, tinta nya dulu kan pen scroll. Waktu waktu sudah mengambil tinta akan nulis adalah lalat lalat sini seminit dia ya biarkan siang lalat haus. Sudah paper dia kejar. Sebab itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tak tahu mana yang amalnya yang mensababun sabat diterima oleh Allah, Allah kan tak tahu. Dan nah, maka walaupun kecil, amalkan. Walaupun yang amal miskala zarwatin, khairannya lah. Dan amal dosa, jangan diremehkan. Sebab, walaupun yang amal miskala zarwatin, syarwatin, ya lah. Nah, ini masalahnya. Jadi walaupun kecil, harus. Jangan lupa, kalau tidak besar, tidak baik, cuma ada gunanya. Tidak nah, begitu, walaupun kecil. Anggap sekarang ada orang sudah sudah endeng, kampan, sudah semua baca Quran. Tidak ada waktu ini. Bagaimana? Tidak sempat baca. Wan tak siapa panjang. Kira waktu tidak cukup. Setengah juzlah, Bisa saya? Sudah dah setengah satu ayat saja cukup. Alif la mim tutup. pulak. Berapa kajalan? Tiga puluh, bis. Kira tiga puluh. Baca alif la mim sudah tutup. Berapa kajalan? Kira tiga puluh lah. Tiga puluh, tiga puluh surga apa? Dari surga ini. Anggap kalau dikasih kereknya surga saja, kereknya surga itu berlian Dikasih 30 berlian bagaimana? Kalau <tik> dunia ini kaya dah tak, iya 30 berlian bagaimana? Ya. Ini masa jangan enggak menghidap walaupun satu ayat dua ayat baca. Tak mau tiga ya sudah ambil satu, Oh, tidak pergi. Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? kalau di كل hasanah حسنه وحسنه لا شيء jadi jangan menghina apa sebab habis sedikit itu masalahnya ah ini jelas fi dalilun ala anashogha'ira minas sayyi'ati qabbaru bisalawati wa ilaha lihasanat hasanah at-taubatu anha wa taubatu minha A'ni sawahir ma'azalika atamu wa ahwatu. Tapi kalau orang mau baca dari kecil dosa kecil itu lebih sempurna dan lebih terhati hati atamul bersempurna ahwatu lebih cerdas. Jadi begini pokoknya semua orang yang berdosa, walaupun dosa kecil atau dosa besar, harus apa baca. Jadi atau batu minazab diwatsitatur. Tobat dari dosa itu hukumnya wajib, meskipun dosa kecil atau besar wajib tobat wajib. Hanya kembali lagi untungnya dari kemurahan Allah dosa kecil itu dihapus langsung. Tapi tetap kita wajib tobat. Sekarang sudah merasa terhapus, ya sudah Alhamdulillah beres, selesai. Tadi umpama dia teruskan dengan obat, ini lebih tumpul, nak lebih berhati-hati ahli. Dosa kecil umpama banyak sekali, nah itu dosa kecil banyak. Anggap sudahlah orang jalan jembo, ada sungai, banyak orang mandi satu orang. Ya, lalu dia kami satu kali, Habis lihat sudah pergi pasar. Bagi nah itu dosa kecil itu. Lalu lagi lihat lagi dua orang sahwair kapir itu. Nah ini kemasan. Hingga penjualan sudah di pasaran. Ada yang beli kebeli orang laki yang jual perempuan yang yang beli. Sudah mau mengembalikan kembali geluangnya, nyusui istilahnya tempek. Ya, akhirnya kal kasihkan ke badan ila ya untuk rezeki. Saya bilang, <laughs> satu kali enggak apa-apa, dosa kecil. Telepon nanti salat habis. Ya. Dua kali dosa kecil. Balak-balik. Wah, ini dosa besar hati-hati. Nah, ini, ini satu kali kecil, dua kali. Kalau balak-balik, wah ini berbahaya membahayakan istri bahasa habis suara apa-apa. Ini tutup. termasuk tiga kali. Kalau orang habis sholat baca, ada hadisnya Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilahi la wal hayyal qayyum Wa adubu ilaih Tiga kalibis sholat Dosanya terlepul walaupun selesai berusaha laun Seperti unduknya laun Dosanya meskipun unduk laun terhapus Dosa apa? Termasuk lagi jawel apa ini Hati-hati Ini masalahnya Tapi kalau terusan Lebih dua kali, tiga Banyak sudah kalau kita belajar ilmu nahu, aqalul jam'i salah satu. Aqalul jam'i berapa? Salah satu. Sedikitnya banyak itu tiga. Sedikitnya banyak berapa? Tiga. Kalau begitu tiga sudah masuk apa? Banyak. Walaupun tingkat sedikit. Sedikitnya tapi sedikitnya apa? Sedikitnya <gona> banyak. Ada aqalul jam'i salah satu. Khusus salah satu sudah. Bagaimana? Bahawa tiap hari bagaimana? Baik. Itu soal yang diajar dengan akwad akwad lebih berhati-hati jadi atamu lebih sempurna akwad lebih berhati mm -hmm. berhati-hati itu berhati-hati kalau kita mempelajari madhav syafi'i madzhab syafi'i ini banyak ihtiyar, banyak berhati-hati hati-hati ya kalau tidak kalau iya, ya kalau iya, kalau tidak aslar berjajar sempurna itu namanya hati-hati Jadi umpama begini, ada orang jabat apa-apa, pati ini halal atau haram? Ya, ia ya, kalau halal, kalau haram, sudahlah usang. Lepas tu namanya apa? Ekstia, nafiah. Abu ha? Sheikh Utsanif berkata, saya mengatakan, walahad ala raja rajuli fi ma asab min al-mar'atitun alzina. Kub lagi, walamsi, nah wizal. Orang laki-laki ada hubungan dengan perempuan selain zina, apakah menyentuh dan sebagainya? Ini satu kali tidak ada hat, batas hukumnya tidak ada. Ini hanya bisa terlapor dengan doa uh, amal-amal kasar. Nah, tapi kalau hanya susaga zina, Walakin nah, Tapi orang tadi itu yang laporan lebih hasibah amma alayfi zakhadan ya angap bahwa dia kena batas hukum had itu batas hukum dalam syariat ada babul hudud hadun satu hudud banyak ada batas-batas hukum batas hukumnya pencuri batas hukumnya penzinah batas, batas hukumnya peminum arak batas hukumnya pemabuk orang mencuri kada ini namanya bab hudud ini babul hu, hudud judul kitab ada bab hudud Alangas nanti anda bab kriminal, bab zinaya Wah ini, jadi bab zina, zinaya, pembunuhan dan sebagainya itu babnya lagi Itu desa, apa hukuman yang berat Nah ini hukum, tindakan hukum Kalau pencuri dipotong tangannya Kalau orang mabuk diselet sampai 40 kali boleh dilihatkan sama Ini namanya had Orang zina kalau kawin adalah di Marajam 100 kali, kalau di, sulam okswam diselet 10 kali, kalau naksan diserah dirajan mati. Ini namanya hudud, namanya had. Batas-batas hukum. Oh, nah, kalau orang sudah ketindakan atau ditindakan hukum syariat tadi, di dunia, di akhirat tidak dihukum lagi. Habis hapus, bersih. Tapi kalau tidak ditindakan hukum di dunia, lalu orangnya tidak tobat sumbana mestinya, tindakan di akhirat. Maka di negara-negara yang diganggul hukum syariat, Orang yang salah itu malah untung. Orang yang salah malah bang untung. Kalau ditiadai hukum syariat, orang salah ya celaka dosa. Tapi karena di negara-negara Islam itu ditiadai hukum syariat, maka bagi orang ini nggak akan dituntut di <tuk> akhirat. Anggap pencuri, <tuk> anggap pencuri sepeda, ketawal dan tangkap, tangkap bahasa Islam. Ya, tidak bisa topat ya. Sudah sudah sudah tertangkap loh. Harus apa? Potong tangannya, sudah potong tangannya, sudah habis. di akhirat apa dihukum lagi? Mencuri? Tidak. Wa ma'roofu kabiru allah. Mindel, abdi awal dilaporkan. Kau sehukumnya jalan sudah. Tapi sekarang ada orang mencuri sepeda, ditangkap satu bulan. Harus keluar, susahnya tetenda. Nah, tetap dituntut pada akhirat. Hukumannya akhirat. Kecelakaan itu apa? Apabila bagaimana? dia ya, tobat, Menyesal, berhenti. Kepantasan itu dan niat tidak akan menyeka lagi baranya kembali kan harus segera. Nah, maka di negara-negara yang tidak dijinakkan atau dijalankan hukum syariat, orang yang bersalah jangan dianggap aman, tidak ada apa, apa. Ini ini ada dituntut oleh Allah SWT. Maka harus segera tol. Maka sering orang tanya bagaimana? Kalau ahli salah di tempat-tempat yang tidak ada hukum syariat, ini bagaimana? Kita hanya bisa jawab, ya, sobat nakal. Amal Mughinar. Amal Mughinar. Amal Mughinar. Kan ini saya tahu, lho. Ada hukum. Mana sekarang orang yang ngutung tangan orang yang tangkap sendiri? Ya. Orang itu bagaimana sekarang? Pencuri tadi bagaimana? Dia datang, bagaimana silam mencuri? Ya al-hukum misalnya. Ya, bagaimana dia ini? Jawab saja, wajib sambilan apa? Sobat kepada Allah sudah, ia selamat di alam akhirat Jadi semua perbuatan dosa di tempat-tempat atau di negara negara tidak berjalan hukum syariat Kalau orang tanya bagaimana masalah sekarang? Kan banyak orang? ini banyak disoalkan Karena dia kadang merasa Banyak orang mengajar-mengajar, banyak orang merasa dosa Dan hukum syariat begini-begini, dia tanya bagaimana kita ini? Pernah jatuh ibadah, ibadah, ibadah, sebagian, bagaimana? Nah kita jawab hanya apa? Ya kamu taufkan kepada Allah SWT Nah lain kan negara negara Islam dia maafur, lalu dihukum bagaimana? Ya ini tangannya apa? apakah bagaimana, bagaimana, sebagainya Orang maafur sebenarnya tidak pernah maafur dengan jurutannya sekarang bagaimana hukumnya Kita harus diserah kematul kali, begitu Karena hukum tidak ada selatan Kita hancurkan sahabat wajib pobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui sarim, agar besok setelah menjahat kalau tidak, walaupun sekarang dipendara bulan, ya tangkap sebulan tapi hukum saya tidak dijalankan orang yang tidak pobat, salim mati dihukum di mana? di alam akhirat nah ini pun sama-sama tidak akan hukum dan judul yang diakhirkan Kalau benteng di judulnya kalau benteng di tidak, nah, ini masalah tapi hasil resturnya itu... Oh, kembali. Tadi saya telah angkat. Obat itu menyesal. Niat apa, meninggalkan perbuatan mencuri. Niat tidak akan berlagi, barangnya orang kembalikan. Kalau pernah diurus tidak habis ulasan Harus bayar. Harus bayar. Jadi ya, harus menyelesaikan. Harus dia ya, kan, ganti. Kalau sudah dimakan atau di HP dan sebagainya, harus ganti. Tahunya lompat bu. Ya, umpanya tahu nyuri tebus Sekarang coba ya, Wah, wow, segetul tahu nyuri tebus Salonjol ya. Ada lori Atau ya. ya. prahutung Ambil tebus Salonjol Menyesal Lalu meninggalkan Perbuatan itu Niat tidak akan mengulangi lagi Tidak, tebusnya balik ke Wah, sudah saya makan Habis, bagaimana? Cari orangnya Ya. mana siapa ini? Saya berkata, Pak dulu saya ternyanyi mencuri tepuk-tepuknya saya loncur. Ya, sekarang sudah habis saya makan. Saya sekarang maaf sampai halalkan. Orang yang mengatakan, ya sudah, sementobat sudah. Sudah saya halalkan, sudah saya tuntut, saya berikan. Kalau orang yang mengatakan, oh sampai nyuri. Bukan kalau, -kalau itu. <hari Local> <music> nah, balik, lihat di kampung itu, kal kalau gitu. Akhirnya saya bayar itu sawal dia dia setlonjo tapi itu lumayan tersulit. Ya. Ayang lebar tuh torenu tot. Sekarang enggak tahu orangnya. kalau misalnya enggak tahu sama sekali bagaimana enggak tahu. Orang enggak ada, enggak tahu orangnya siapa yang punya enggak tahu. Ah ini harus dikira-kira berapa harganya tebus sawal lonjo ini anggap 50 umpama ini kuwal sodar Ya Allah, ini wangi tepunya orang tua. Ya, ikhlas pada Allah, sudah. Jadi ini disolah-olah, disolah ke mana disolah? Apa tolak masjid, apa langgar, apa sakit muskin, anaknya amin pulih. Bukan saudara, pokal enggak tahu orang, -orang. Nah ini. Karena ini hak adami, ada hak adami. Kecuali kalau enggak ada hak adami, ada hak Allah itu tidak berbobatnya. Jadi kalau jadi, kapan punya? Tidak bisa bebas hak adzat, tidak bisa bebas, kecuali orangnya yang mebebaskan Kalau misalkan manusia itu, oh, manusia yang mebebaskan Nah, iya bisa Nah, kalau sudah melarat, bagaimana? Sudah tobat apa, apa melarat? Ya sudah melarat Kapan-kapan kalau sudah punya? Ini bahan? Sudah anggap sudah dia melarat, tidak punya apa-apa semua Jadi, jok pakaian saya Ya, tidak punya bapa, jauh pakento, tidak punya apa, -apa, entor. Punya apa, -apa hanya pakento. Akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dunia pakainya jadi apa namanya itu? Warisan. Nah. Warisan tidak boleh bagi kalau masih punya hu hutang. Hmm. Ini sarunya dicuba. Air datar <laughs> <laughs> nah, atau, atau hebatnya dicuba bayar bagus tu. Nah, jadi kalau orang salah tidak sebayar, memberi wasiat pada keluarganya punya ini punya utang ini kalau akan dia alkuaknya dia tahu ada warisannya warisannya tidak boleh dibagi dulu harus apanya minta di wasiatin Yusuf dia aw jadi sesudah wasiatnya, dia tenggok tidak ditaki alam akhir dah tu kan sudah terangkan di akhir ada orang masuk dalam padang masjid ya pahalanya besar ya pahalan solat pahalanya zakat Pahalanya puasa, Tapi tak jadinya salah pada manusia no? Saya pernah menjadi bagi orang, makan hatap, lewat, nanti dan lain-lain, lain-lain, lain-lain Lalu salah tuntut-tuntut Dituntut, tidak ada untuk bayar, bayar apa? Teguh tidak ada Pesan tidak ada, uang tidak ada, maksudnya tidak ada Bayar bagaimana? Apa bayar? Hassanat yang diambil Sampai lama, bayar nuntut, habis jalannya Sehabiskan jalannya yang nuntut saya si ada, dosanya yang nuntut di Abet yeah. tumpuknya dia, akhirnya fatwa dia habis fikir dua macam ini hak adil berat. Kau baca, gampang saja itu. Itu cerita yang kau baca. Tapi kalau dosa kecil, ini kadang-kadang sampai kau dimakzulkan dosa kecil. Yang itu pada Allah itu terhapus. Itu cara harus najis kau baca. Jadi. Atau tidak bebas apakah tetapi akhirat urusannya akhirat abang pernah bunuh orang ya kan ya. begitu ya. orang pernah bunuh orang kalau hukum syariat ditangkap dipertal sengaja atau tidak sengaja kalau sengaja harus itu saus dibunuh sekarang dihukum negara yang tidak berjangka saus tu bagaimana antara dia dengan tuan tertutup ya. berarti dia tobat kita lanjut sampai sampai apa-apa, tapi masalahnya karena dosa sangat besar, tuntutan pada akhir, nak mohon maaf pada orang yang bagaimana orang itu mati, yang dibunuh terselamat mati, lho. ya bagaimana minta maaf ada tidak? Minta maaf pada Allah, nah, nanti bagaimana masalah di akhirat ini tobat pada Allah, kita lanjut tobat, ada beli akhirat itu terserah pada Allah Subhanahuwataala. Nah, nah, Kalau barang akan sembuhkan, tapi saya memilih apa bagaimana? Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, jadi, kalau sudah dijalankan hukum syariat, bebas di dalam alam akhirat. Kalau tidak dijalankan hukum Allah syariat, ya hukum di akhir. Nah, ya, dalam hal ini hanya kita anjurkan seorang pecah pecah pecah pecah pecah pecah pecah pecah. Maka, ada dosa langsung pada Allah dan ada dosa terhadap sesama Makhluk, manusia. Nah, ini pelat hak ada minyak Jadi kalau dosa kecil atau hapus, maka itualan dijaga, jamal jamiklah juga. Kalau umpat terduduk terduduk susah, cepat cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Atbi As Al Hasana Ta. Termasuk doa. Setelah kita mengetahui Tingkat-tingkat sholat yang sedemikah lupa Lalu sholat-sholat itu Ada Yang sunnah dilakukan dengan berjamaah Ada yang tidak dilakukan dengan berjamaah Adapun pun sholat jum'ah Itu farbu ainin jamaahnya Jadi jamaahnya wajib a'in Kalau sholat Sudah Salat lima waktu adanya setiap kampung itu fardhu, kifah, ya. Kalau sudah ada bagi yang lain menjadi sur, natun, muhaqadah Jadi salat jamaah ainin. fardhu aynin, salat jum'ah, salat jum'ah tidak bisa dijalankan sendiri, tidak ya bisa, harus jamaah nah. Sekarang salat lima waktu, salat lima waktu ini jamaahnya bagaimana? Jama'ah sholat lima waktu Dalam setiap kampung Bagi orang-orang laki-laki Merdeka Fardu kifayah Fardu apa? Kifayah Kalau di kampung itu sudah ada jama'ah laki-laki Hingga tampak syiat agama Allah nongol, Ini kewajiban kifayah Go good. Sudah dipikul oleh suara-suara empat orang bagi lainnya ini sunnah termuat ada. Lalu salat sunnah ada yang sunnah berjamaah ada sunnah tidak berjamaah. Termasuk salat sunnah sunnah berjamaah salat gerhana. Nah, maka kalau kita lihat di tanggalan akan ada gerhana. Mungkin malam cuaca muka ini mungkin ada gerhana. Ia ya, percautan tanggalan di malam. Ada betul atau tidak kita tidak tahu. Nah, kalau betul ada gerakan, kalau apa bang? Gerhana secara berjamaah. So salat gerhana itu sunnah berjamaah untuk salat gerhana. So sunnah. Jadi ini dari tanggal, tanggal 30 Desember ini, ya malam Jumaat loh, itu ada keterangan deh falak ini, falak ini falak. Keterangannya bakal ada bang. Gerhana bulan. Kalau kita tahu begitu, siap-siap. Kalau nanti ada betul gerhana, mari ke masjid sholat. Tuhan Tidak sunnah berjamaah Tidak sunnah Salat-salat yang tidak sunnah berjamaah Lalu dilakukan berjamaah Ya pulih Tapi tidak ada pahala Karena tidak ada sunnah Kecuali kalau maksudnya untuk mengajar orang Nawa itu mengajar Jadi termasuk tadi saya katakan Salat gerhana nah, Salat gerhana ini adalah sunnah Muakkadah dan dilakukan secara berjamaah lalu ada khutbahnya sekali benar. jadi sholat, habis sholat ada khut, khutbah terang. dua kali punya sholat jadi kalau kita lihat tanggal ini keuntungan kita oh, ini bisa siap-siap, walaupun kita tidak pastikan apa terjadi betul atau tidak, kan indahullah lho indah-buddhat indahullah, tapi ukuran ada biasanya memang terjadi sekarang sudah terjadi, dihitung ke kampung apa menjalankan tempat gerahan di, sana, di dan menghadapi kerana itu cara syariat jangan dengan cara berislam lantak ada kerana semua dibangun ni tembok tembok dibangun ni pokhon pokhon dibangun ni ayam ayam anggap dibangun ni orang orang mengaduk perca tabuik ya woyah, semua ribut ada kotek di sana kotek an ada flat flat dibongkar macam macam ini zaman sama saja bukan Islam. Itu bukan dari es, es. Ya. Nah, ini dianggap gulanya dikikir. Bapa Allah. Ia ini kan dia kira kalau karwa dah. Bukar ini ayatun bin ayatullah menandakan terpuasa Allah. Nah, bagaimana kita sunnah mandi untuk sholat sunnah mandi, lalu sholat berjamaah, ah. Khutbah, adab adabnya, lalu saldakah? Dia nah, Ini saldak? Saldakah seadanya? Tidak ada khusus. Ini gerahana bulan, pacar bulan bapak awal Wih, selama saya merah Selama puning, selama hijau ah, Tidak ada itu. Di mana ini tidak ada sapi, Di mana-mana sihabi tidak ada sehabi <si yang tersinggalkan> <suman> Ya, ada? Itu, nah right? Saya diingatkan oleh kita Ini ada kitab yang kita bujarobat Nah, ini kita bujarobat lagi Nah, <suman> inilah masalahnya kekeliruan kita ini Campur aduk antara hak dengan bank nah, ini jadi kita sebuah dia Nah, ini jadi Sholat-sholat ada di antaranya sholat qasid, ada sholat sunnah, sholat sunnah di antaranya ada yang sunnah berjamaah termasuk sholat kerana kebetulan sebab malam cuma ini kalau tidak salah maka akan ada kerana bulan. Tak mungkin sholat, sholat disetukan ada kerana matahari kan keadaan bagaimana, bagaimana pagi malam terbilang kan Kau sudah ramil itu bulan-bulan-bulan tu ni ya. Jangan lihat kalau lihat itu yang buta mata macam macam lah ilmu ini ilmu apa? Cakrawala ilmu parak menentukan macam-macam. Jadi -macam. ya, kita umpam terjadi betul. Ya salat lagi, salat eh salah, kehana, salat khusuf dan salat kuh khusuf. Nah, itulah masalah. Sudah jadi jelas ada salat jamaah hukumnya sebagaimana yang sudah terangkan. Sekarang keutamaannya wa min al muhafazati ala salawati ala as wal iqamati la dan termasuk Menjaga salat memelihara salat jadi muhafazah menjaga atau memelihara termasuk menjaga atau memelihara salat dan menegakkan salat ialah al mudawamatu wal muwazabatu ala fi'liha jama'an ah. mutawamah terus-menerus sama dengan muwazabah maknanya sama mudawamah, muazzabah ini sama, terus menerus melakukan sholat pada jama'ah dengan berjama'ah wadhalika li'anna sholata fil jama'ati karena salat dilakukan berjama'ah tafzulu melebihi keutamanya ala salati wahdahu atau salatnya sendiri fisa'in wa ishrina darjah dengan 27 darjah, darjah, darjah di akhirat. Sekarang begini, ada orang salat maghrib, perjamaaan, ada orang salat sendiri, 27 kali, ada orang salat maghrib, ya sendiri, dia mau akukeni berapa kali? 27 kali ini, ini berjamaah tetap lebih abdurahman sama kalau 27 itu ganjarannya apa jamaah bukan orang berulang kembali kembali solat solat solat solat sampai 27 tidak tidak ada apa-apa karena wajibnya satu ini fadilah itu bukan fadilah mengulangi solat tapi fadilah apa jamaah kalau satu solat tadi dilakukan berjamaah jadi karena jamaah ini Kabulannya 20 tu 7, ini besar. Jadi umpama ada salam maklumat di 20 kali, enggak nutup, enggak bisa, enggak sampai ke sana, pasti lebih tinggi ini. Dan ini khusus untuk kajian jamaah. Jadi besaben wali shalihah jajah 27 jajah tingkat. Kama wala dabil hadis sahih. Hadis sahih. Ada hadis 25 dan ada hadis 27. Jadi kalau begitu kita ingin mengatakan 27. Faman tasahala bihan lal-reb'hiddin al-ukhrawi an-adhi la ta'aba fi tahsidihi wa la masyabqada fi na'ileh faqad a'zumat an-masarihiddini ghaflatuhu Kalau orang terakhir dari atau dengan keuntungan terpilih keuntungan Keuntungan agama dan tingkat akhirat yang tidak ada payah, tidak ada musyarakat untuk menghasilkannya. Kalau orang lalai, orang sembrono, orang terjodoh, maka jelas besar lalainya. Alhumdulillah, besar lalainya orang itu min masalah an masalah itu. Jadi kalau ada anjuran-anjuran dalam agama Islam begini, pahalanya besar dan sebagainya. Lalu orang cerita berarti orang ini sangat lalai tentang kepentingan agama. Berarti orang tidak mau bahagia, mau untung. fi amal akhirah batu dan sedikit kemauannya untuk kebahagiaan akhirat. Orang itu kan diketahui ini pada saat ini ganjar begini ini begini. Kalau orang betul-betul cinta gajaran Cinta takkaman akhirat tentu dia segera menjalankan dan berusaha menjalankan tapi kalau tidak, tidak berarti tidak mau paham Tidak mau keuntungan Tidak mau hikmah laasi ya tetap wa huwa ya'lamu min nafsihi kasrata ma yatahammalahu min, min al taab wa yuqasi min al-mashaqi fi talab al-dunya al-yasir al-haqir apalagi toh orang tahu Orang itu coba kita lihat. Banyak sekali yang ditanggung beban kepayahan, capek, musakat dan sebagainya di dalam mencari laba dunia, di dalam mencari keuntungan dunia. Coba kita lihat. Orang mencari keuntungan dunia ini rata-rata payah. Pura pagi tua, ya, kue jalan beli. Jalan mencari apa ini? Keuntungan, laba dunia. Atau kadang-kadang di pinggir jalan, ya buka ya, warung kecil, atau cerokok, atau cerokok, kehujanan, kepanasan, ya tetap saya nunggu apa? Nunggu keuntungannya. sahabat kadang saya malah, orang yang tani, orang mana-mana, wah ini suara ribut, suara payah begitu hanya mencari apa? Ya keuntungan dunia sedikit keuntungannya, tapi toh dia sadar, dia teguh, dia tabah dan kuat. Mengapa kalau untuk kejahatan akhirat, untung akhirat, enteng ringan gampang, nggak mau. kan itu sudah sholat, sholat berjamaah kan besar sekali, nggak mau. Selalu baca Quran, malu dosa ayat dua ayat, nggak mau, paling kita nggak mau. Kenapa? Ya ini alhummat robbal tuh, wakalat robbatu fil akhirat, karena besar lalainya dan sedikit kemauannya untuk kejahatan akhirat. Kenapa tertutup oleh hawa nafsu, terpikat oleh setan, terpengaruh oleh dunia. Tapi kalau menjalai dunia, masya Allah sudah kepanasan, kahujanan, tak perlu. Tangan kita pernah jual di pinggir jalan mulai pagi sampai jam 12 malam. Ya hujan, ya panas di pinggir, ya duduk, duduk ngaji satu jam payah sudah. Ya, duduk ngaji satu jam payah, duduk tunggu pak kelompoknya rokok berapa. Mulai pagi sampe Kadang-kadang tidak ada orang turi Tidak ada turi ya duduk Oh sudah sepi Jalan sepi itu tidak ada orang Hujan lagi, malam lagi sepi tidak ada orang Itu masih ada harapan Barangkali ada ya, nyasa Masih <tuh. tuh>. ada begitu Jadi cintanya bajunya ini Kalau orang cinta pada sesuatu Sudah tidak ada harapan itu hatinya masih Barangkali. Itu Karena sudah kandung cinta itu begitu sudah janji sudah tak ada, ya sudah tak ada. Itu hati masih. Nah, kalau datang siapa tahu? Barek <laughs> kalau muncul, nah, siapa tahu? Lu itu kajung apa itu? Janji. <laughs> nah ini kajung tak mau, iya jangan lagi mengharap. Betul mau datang tak semua? Ya kajung saya tak mau. Nah di sini orang umum cinta dunia. Biarpun gak ada yang datang, itu tunggu saja. Kadang-kadangnya satu, sama tahu nah, tunggu saja. Tapi kalau akhirat kan tak mau, jangan lagi lama. Sedikit pun tidak mau, tidak mau sama sekali. Lama sudah kadang-kadang tidak mau. Hmm. Nah, lain masanya. Jadi kita harus tahu cinta dunia kan atau cinta akhirat? Nah, ini masanya. Nah, dua ini tidak bisa. Maksud saya rangkap cinta ya, dunia tidak tidak bisa. Hati nyarinya satu. Kalau cinta dunia, dia akhirnya kalah. Kalau cinta akhirat, dunia kalah. Sama dengan orang punya sejua. Kalau cinta sama ini, ini masih kurang ini. Kalau cinta sama yang ini, ini yang kurang. Kenapa? Tak bisa sama-sama. Tak sama-sama. Hati sama yang satu. Jadi hatinya cuma satu. Kalau condong sama si A kurang sama si B. Condong sama si B kurang sama si A. Nah, dunia akhirat ini sama dengan dua isteri. Maruan. Kalau orang cinta pada dunia, mesti kurang akhirnya. Cinta pada akhirat kurang juhur, di sini masalahnya. Kita bagaimana? Dunia kita kuasai untuk akhirat. Nah, karena cinta kita pada akhir, nah, dunia kita alatkan, kita kuasai untuk kepentingan akhir. Nah, di dunia sekedar olah tansanaksibaka, <tuh. tuh>. dunia beres. Ya, bagaimana? Nah, di sini masalahnya. Jadi, Nasiah mahu yang allam orang tertama orang tahu minasik kasratamai tahamaluhu minatap wuqasi minalmasaq fi tala birahat dunia la yasir hakiq. Walaupun dia punya banyak, tapi dia punya banyak. Bila aben kasih nasiah tabah dapat sedikit lupa sudah payahnya. Mulai pagi dia buka dasar sampai surat payah dapat untung satu hilang sudah payahnya Senangnya dapat untung berapa? Satus Sekarang mau pokok, ada yang beli dapat seratus Jalasku Iya Ini dunia Tapi kenapa kalau untuk akhirat tidak begitu? Malah selalu sambat waktu tadi mau payah Kemarin jawab Habis sholat Habis selesai Quran Serah Payah Loh Keharapannya besar Tapi tetap mengeluarkan jalan Kejualan kan tidak Pagi sampai sore, ya, tidak dapat apa-apa, hanya dapat satu rupiah. Itu sudah hilang payahnya. Tak perlu lagi apa. Alhamdulillah, tapi pun kulturalisasi sudah. Tapi kenapa kalau ibadat ini selalu menggerutu, ngomel? Nah, maka akhirnya terdorong oleh Allah Subhanahu tidak mau tanda. Nah, di sini payah manusia. Wa adzamana laumil ketunyal faniqul mansyim wa aljabah hasil <tuh> yang besar. Afala yaksa, apakah anda takut? Man ya'ariku min nafsi hal dirawas Orang yang begitu sifatnya An yakuna indohi minal munafiqin Ikorongkulang munafiqin Wafimau adu robihi minal mutasakikin Orang yang mamang daraku-daku Walam Awalam Walam ya'belung Walam ya'belungna fi jumlatih kami fi di jumlati mana Rasulullah SAW. Anak Ussalamun Faridan, walasalatul waheed. Jangan tidak sampai pada kita bahwa Rasulullah tidak pernah sholat sendiri, sahaja sholat lebar. Jadi jelas dan nyata ada sholat berjamaah. Lima waktu ini pahala besar sekali, dua puluh tu. Saya salam bersyukur dan. Malam Selasa ini malam tepat tanggal 12 wabil awal langgar langgar masjid masjid mari kita hidupkan siapa punya langgar punya masjid jam mana dihidupkan antara makhluk dengan I. Bisa demi ikut serta memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Masjid masjid langgar langgar kalau perlu ya perumahan dan sebagainya pas malam 12 wabil awal ini sudah dihidupkan mensiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara-cara yang dihubungi oleh Allah SWT, jangan sampai dengan perkara yang diharamkan oleh syariat Islam. Agar kita mendapat syafaat dan barokah Nabi Muhammad SAW. والله أعلى بالصوات بسم الله الرحمن الرحيم و الحق لا تواليعux الله صلى الله عليه وسلم و طائق واللاب على وmb Hur嘛 و وعافنا فيمن عاف ذيين و Actually take care of our prayers وقوالنا فيمن tuolecy و بأذنا فيمااط bis وقنا الله معجنا من ضرر وعمعن الله معجنا من motselاء الله من خدمناهم من أخراها من أذن ن ومن اعمال أزكاها من أخ liebih لها معاة أكثر لها من عاءات لها جدا لها وَبِالْآخِذُ عِيمَهَا اللَّهُمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الْطَنْيَا حَسَنَةً وَبِالْآخِذُ حَسَنَا وَقِنْ عَذَبَ النَّاسِ اللَّهُمَ فِي الْشَّرَفْنَا الْظَمِحَنَ وَالْبَنِيَاتِ مَا ظَارَ مِنْهَا هُمَا بَطَنَ اللهم بارك لنا في شراب الهايمين والحاشدين والمضيئين والقافرين بما شاء الله قبل اللهم منفعنا بما علمنا الله الشر اليمين اللهم منفعنا بما علمنا الله الشر اليمين مولانا اللهم منفعنا بما علمنا الله الشر اليمين مولانا اللهم بارك لنا في معظمتنا في مرتقتنا اللهم مرضقنا والحاضر واعلنا واولادنا وغذليات المسلمين جميع كاملا مقتنا صادقا عملنا فاعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا فجزنا هذا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعته لله مع الصحه والسلامه والعافيه والقوه والمتانه والنصم بين رقابك يا ربك اللهم اجعله منا هذا جعل ما هو وتفرقا له عظما وعملا مقبولا وسيرا مشكورا واتى جهلا موضوعا من الرب المقبوله اللهم ربنا تقبل منا ان خالص وادع علينا انك هو الرحيم ربنا وارحمنا ضلنا وضلنا وقل يا كريم الله ما انا لشرب والعافيه والمعاهده دائما بالدين والدنيا الاخره برحمه الرحمن الرحيم ارحم يا ارحم الراحمين ارحم رب العزه عما صلى الله ربنا على الظوار المخير رحمة